Заснув і спав легко дихаючи цілу годину чи трохи більше. І снилося йому зовсім не гоша і не люда з наклеєними віями. Снилося йому море, не грізне бурхливий, бурхливе, над яким несеться бора, а літне і лагідне, і дефіни стрибали над ним. Сон був приємний, а пробудження непомітне. Хаблак мав ще досить часу. Поголився, обтер обличчя одеколоном «Ван Томас», подумавши, що звичайно старий естонський капітан Томас, навряд чи вживав будь-які парфуми. Пахло від нього і шкірою, і він не стежив за своєю зовнішністю так, як нинішні капітани. Але ж сьогодні він не капітана, а торгаш, гендляр, правда, вищого лету, і від нього мусить відповідно пахнути. Люда не забарилася. Вона була в тих самих джинсах, але поміняла кофтину на тонкий світер, який підкреслював усі її принади, особливо підняті тугим ліфчиком груди. В барі її знали, від якої столика навіть помахали рукою, запрошуючи. Та Хаблак вирішив зайняти вільні місця поблизу стійки. Він замовив коньяк, каву і цукерки. Оглядив зал... Із задоволенням побачив за крайнім столиком біля скляних дверей Волошина у компанії якогось високого літнього чоловіка, либо випадкового застільника, який щось розповідав старшому лейтенантові, жистиколюючи і розводячи час від часу руками. Хабла знав, що у вестибюлі чергує ще один працівник карного розшуку. Вхід до Гошиної підсобки контролюється, і сьогодні міліція спробує Становити коло відвідувачів бармена. Хаблак трохи потанцював з людиною, це було не дуже погане видовисько, бо на них оглядалися. Дівчина розчервонілася, вона випала залишки коньяку з чарки, закурила, затиснувши сигарету між вказівним і середнім пальцем, і заявила безапеляційно «Я хочу шампанського, і візьми ще покелих у коньяку». Гоша сам приніс замовлення, хоч увечері йому допомагала оглядна і не дуже гайна жінка. Він відкуркував шампанське і налив у ужери, іронічно зиркнув на люду, що намагалася грати великосвітську даму. Затримав погляд на Хаблакові і мовив упевнено. Бажаю гарно відпочити в нашому місті. Звідки знаєте, що я приїжджі? здивувався капітан. Гоша посміхнувся. «Я рідко, коли помиляюсь. Раніше ніколи не бачив вас у себе. А хто в Одесі, маючи такі кроватки, не заходив до нашого бару?» Певно, він вважав свій заклади, що не аристократичним центром Одеси, то принаймні майже таким. Хаблака потішило Гошину визнання його кроваток. Він дружелюбно зіркнув на бармена, подумавши, що цей чоловік схрещуватиме вухами. Досвідчений і спостережливий, вміє розраховувати свої ходи на багато вперед, і невідомо, як би вони вийшли на нього, коли б не газета. Мені подобається у вас, ствердив капітан. Звідки ви? Зі Львова. Львів, тато, Одеса, мама. зареготав Гоша. Вивчите з нами? За знайомство з задоволенням. Гоша приніс фужер але налив собі шампанського тільки на денце. «А які в нас дівчата?» – підморгнув Хаблакові на Люду. «Мені все більше подобається Одеса», – щиро зізнався Хаблак, бо був задоволений своїми першими кроками тут. «Скоро ви закохаєтесь у неї!» Гоша пробачився, що не може приділити гостеві більше уваги, і пішов за стійку. Люда швидко спорожнила свій фужер. Капітан підлив її ще, щоки в дівчини запашили і очі заблищали. Вона трохи вже втратила контроль над собою, і хаблак почав розпитувати її про відвідувачів бару. Хо. вигукнула Люда. Ти мені подобаєшся, я не поступлюся тобою. Певно, вона невірно зрозуміла хаблака і мала на увазі відвідувачок. Капітан завірив її в своїй прихильності, пояснив, що, перебуваючи в Одесі, хотів би владнати деякі справи. А наскільки він зрозумів, у Гоші якраз збирається потрібні йому люди. «Що тебе цікавить?» – Люда довела собі вина. «Шмутки чи...» – виразно поворушила великим і вказівним пальцями. Хабла удав здивування. А можна?» Запитав недовірливо, я б не відмовився від доларів. Це, знаєш, скільки коштують? Вважаєш мене за кошеня. Люда нараз зареготала весело.